Biografii, memorii Biografia unei capodopere Misterul manuscrisului Babur Namah Scenarul radiofonic de Mihai Rădulescu Si zba! Si de ce nu vreau să colaborez cu British Museum. A fost rău de tot. Lipsă de unic, lipsă de uric. Lipsă de sentiment muzical, domnule. Ei! Ei, domnule! Cu mine vorbiți, domnule. <gir> <gir> Domne, da, mai vezi pe care va prin hală asta cu terfe Eu, domnule. Da, domnule, da, pe nimeni în afară de dumneavoastră. Dacă vrei să știi, n-am obiceiul să vorbesc cu mine însumi. Nici eu, da' tu. <laughs> Nici eu. Așadar, vorbeam cu dumneata. Și doreați, Nu doream, speram. Dar -am de nerăbdare. Ne <laughs> da, da, da, da. pe să întâlnim un om amabil. Poate ați răsat în ajutor să-ți dea o informație, da, domnule? Da. Ei, poate cunoașteți dumneavoastră un astfel de om? Nu, domnule. N-am avut cinstea. Oh, uule, oh, nu la capăt. Da, nici nu nici de A, domne, da. numele meu este McMurphy Jr., dacă n ai nimic împotriva. <gură> sunt salariatul unei instituții de cultură, domnule. Noi n-avem nimic împotriva nimănui. A, foarte frumos, domnule. Care va să zic că sunt L.K. McMurphy Jr.? Asta e cartea mea de vizită. Mm, da. Da, Într-adevăr, așa scrie și aici. A, aceștia sunt colaboratorii mei. Numărul 1, e, dânse numărul 1, montează ștecherele și întinde firele. Numărul 2, care trepiedul și pune lumina. No. A, o întreprindere onorabilă, domnule. Încântat de cunoștință. Acum vă rog să mă iertați, domnilor, sunt foarte ocupat. A, nu, și cu ce, domnule, dacă nu sunt prea indiscret? Cu treburi, domnule. Oh, pardon. Și eu. Și dumneavoastră, domnule. Băi, de ce crezi dumneavoastră că îmi pierd timpul dacă n-aș fi foarte ocupat, domnule? Adevărat, domnule. Dacă n-ați fi foarte ocupat, cum v-ați putea pierde timpul? Așadar, fii bun dumneata și în îndrumă-mă spre persoana care trebuie să-mi pună la dispoziție cele 96 miniaturi pentru care a fost angajată firma fotografului LK McMurphy Junior ca să facem diapozitive color după ele. Foarte dificil, domnule. De și de ce, mă rog, foarte dificil, domnule? Pentru că nu văd cum v-aș putea îndruma către mine în solicitare. Oh! <laughs> Vă să zic că eram pe drumul cel bun. Are <laughs> E bună, e bună. Manuscrisul miniat Babur Namah vă așteaptă pe masa aceea din fundul sălii. La, să păi, la catastiful ăsta vă refereți? A, știi că se pricep la pictură? Și cine-s ce? cei din poze? Unul este împăratul Babur, domnule, ceilalți... Ă, ce spui, domnule? Ce domnule... Babur... Ăsta o fi Babur? Da, domnule, dumnealui a întemeiat dinastia marilor Moguli în anul... Nu, primului. nu, nu, nu e nevoie, cifrele nu mă interesează decât când reprezintă lire puse la teșcherea... În anul 1526... Da... Permiteți o iau de la început, domnilor... Născut la ah. 14 februarie 1483, acest strănepot al marului cuciritor Timur, din astul uzbec, și a petrecut copilăria în principatul Fergana. În 1494 a monștenit coroana și a început lupta împotriva. Acolo, domnule, acolo! Și-a început lupta împotriva șaibanizilor Care cotropiseră Imperiul Timurizilor La 11, ani, 11 12 <laughs> istoricii n-au căzut încă de acord Ia lăsați Ați spus uzbec, adică din Uzbekistan? Întocmai, domnule, deci Tânărul Baburnei, zbutin să-i alunge pe vrășmași Se retrase spre Kabul Care intra sub jurisdicția sa Pot lua sub jurisdicția mea vitrina și s-o mut la mijloc? Domnilor, domnilor Asta nu e mobilă E o piesă de acum 268 de ani Așa, deci, Babur s-a retras însoțit de o mână de oameni la Kabul, iar în 1519 s-a îndreptat către India, a întemeiat la Agra, capitala noii sale stăpâniri, un imperiu reprezentând o parte din nordul Indiei. Peste cinci ani, la 26 decembrie 1530, muri. Așa de tânăr, ce părere ai, domnule, ce înseamnă... Ghiniorul, Între timp, împlinise 47 de ani. Ha, ca mine! Da, da, ca dumneavoastră, ca dumneavoastră. Murind Babur, îi succedă fiul său, maiun. Acesta a domnit 25 de ani, iar fiul lui, Humayun, fiul lui Humayun Akbar avea să împărățească o jumătate de secol, până în 1605. Dacă vă interesează... E, cum nu, cum nu? Îmi plac povestirile optimiste. Dacă vă interesează, dinastia Marilor Mogul s-a mai ilustrat prin trei împărați renumiți. Jahangir, Shah Jahan și Aurangzeb. Apoi a fost reprezentată de conducători tot mai lipsiți de importanță și dinastia s-a stins în secolul trecut. Dacă fac bine socoteala, dinastia asta s-a întins... Uh... Pe o perioadă de aproximativ 300 de ani știți ceva, carte, domnule? Ne-a făcut multă plăcere să vă ascultăm, dar v-am spus, nu-mi pierd timpul decât cu treburi. Tocmai despre treburile dumneavoastră este vorba. Babur a scris o carte fundamentală pentru cultura Orientului. Notele sale de călătorie din Fergana în India și cele privind domnia sa. Babur Namah. Acesta este titlul ei. E o adevărată enciclopedie a epocii. Javaharlal Nerus spunea despre împărat. Babur este o personalitate atrăgătoare, un prinț tipic renașcentist, îndrăsnet și aventuros, îndrăgind artele, literatura și traiul bun. Sub el, în India, au avut loc multe prefaceri și el însuflă o nouă viață artelor, arhitecturii și altor domenii culturale. Eu... Această scriere, domnilor, a început să fie tradusă încă din secolul XVIII în latină, în olandeză, franceză, germană, engleză, rusă, hindi și turcă. Însă, în persană fusese tălmăcită de trei ori încă din secolul XVI. Loc, Toate copiile străvechi ale cărții lui Babur au fost ilustrate. Noi, la British Museum, avem una dintre ele. Alta se află la Muzeul Național din New Delhi. La Muzeul Culturilor Orientale din Moscova există 69 miniaturi disparate ilustrând aceeași lucrare. Bineînțeles, capodopera acestora o deținem noi. Ea a fost realizată sub domnia nepotului lui Babur, Akbar cel Mare, adică în secolul 16. Spuneți că nu sunteți amabil, dar văd că... Într-adevăr, nu sunt amabil. Mă străduiesc să fiu eficient, domnule. Firma dumneavoastră a fost angajată la recomandarea marilor specialiști, profesorul Basil Gray și domnul J. Meredith Owens, pentru a se face diapozitive color după toate miniaturile acestui manuscris extrem de valoros. Diapozitivele vor fi puse la dispoziția savantului Uzbek, profesor dr. Hamid Suleiman. Domnia sa va aduce la îndeplinire o hotărâre UNESCO și, tipărind ilustrațiile manuscrisului, va oferi tuturor iubitorilor de frumos din lume șansa fără precedent de a se putea bucura de aceste minuni ale picturii din școala Mogulă. Nu văd cum ați putea face diapozitive de calitate dacă nu știți ce fotografiați. Simplu, domnule! Pot afla și eu cum. Cu Aparate de fotografia da, domnule, cu aparat. Tocmai asta trebuie evitat domnilor! Ar fi de dorit să folosiți capul și inima, eventual. Vă rog să țineți seama că în aceste miniaturi fără egal s-au adunat știința, arta, gustul, patima și nopțile nedormite ale unei echipe de 41 artiști fără pereche în lumea modernă. Nici n-ar mai fi utile astăzi astfel de artiști. Poți să dăm o tehnică formidabilă ca să facem copii și ne putem dispensa de ei. Vă propun, El domnilor, în locul acestor remarci inteligente... Sunteți prea îndatoritori. Deschidem Babur Namah care ascunde însuși misterul frumuseții și al adevărului între coperțile sale și să încercăm să deslușim tainele acestor meșteri necunoscuți. Culori. Și din pietricele, din flori? Le fărâm până dau de sângele lor Uite nisip ca lămâia Și ca scoarța copacilor s de fiu Vărzui ca cerul înnorat Am, pe asta-i adunat petale mov O, oh, am și tulpine și ierburi. Uite, uite, uite, uite, uite dincolo fiermișori Puzderie, ca pulberea, ca focul, mișcă Sunt vii? Îi faci culoare și pe ei? Vii cu -i folosesc, morți se preschimbă în viață, în pictură, roșul de pe turbanul senat aici din trupul lor. Dar le ei viața? Și mie mi-a -mi viața pictura. Și mie o să-mi o ia? Dacă vei hotărâ că pictura ta trebuie să fie vie. Nu pot trăi dacă vreau să pictez? Ba da, strivindu-ți zilele și nopțile, neson și chin. Cu ce seamănă roșul acestui vierme? Cu sângele. Așa să viața noastră. Așa poate trăi puținul creat din dibăcia degetelor Mergem? Și nu e greu, meștere? Nu De ce? Pentru că viața noastră se mută în pictură Pe drumul ei ajungem la tinerețea fără bătrânețe Și la viața fără moarte Restul Hai, meștere, spuneai că e cale lungă Ajuns. Unde? În pragul vieții. Care viața? A picturii mele viitoare. Uite! Tu ești meșterul miniaturist? Da, luminate stăpâne Zahira din Mahomet Babur, iar dânsul meu, ucenicul pe care am cerut încăduința... Ce spune? Iertați-l înălțimea voastră! La 16 ani, copil, câți ani ai? 12. La vârsta ta am moștenit tronul lui Timur. La vârsta mea am asediat Samarcandul. La 16 ani! Și l-ați eliberat de Nu Dar mai am timp să-mi slobozesc neamul. Ce spuiți? Aveți, să aveți preanălțate. Am hotărât să viețuiți în preajma mea. Să pictați izbânzile mele. Meștere! Viața picturii tale începe. Iar dacă pictura voastră nu va fi adevărată, vă voi lua capul. Meștere, de ce a murit tata? Nu s-a putut hotărâ cu ce culoare să picteze niște gene. Nu înțeleg. Îi tot spuneam... Prietene, de 30 de zile încheiate cuge și cumpănești cum să a amestec culorile, încerci într De ce nu te decizi? Nu pot, răspundere e prea mare. Ce tot vorbești? Care răspundere? Parcă cel pe care îl pictezi își dă seama dacă negrul bate în albastru, or în verde. Nu-i vorba de el, cinstea față de mine însumi, genele lui de abanos, când au reflexe azurii, când deja. Ba sclipiri Deocel nu pot găsi, nu știu cum să fac. Și a găsit? Nimic, i s-a rostogolit capul în colb, parcă îl văd, îi repetam necontenit, lasă te în voia mâinii ca mine, degetele îmi sunt mai ce și mai înțelepte ca mintea, lasă spenelul să lucreze Slobod. El cunoaște căile picturii, nu tu, cât l-am rugat, cât Și l Și nu te-a ascultat? Nu, eu mănânc, dorm, pictez, el nu, eu nu o să-mi pierd capul pentru o culoare, niciodată. Așa, de pe dâmbul ăsta cuprindem întreaga bătălie. Sa, o asta de ușteni, o singură foaie, parcă ar fi potop! Potop? Potop? Potop! Sigur că da, potop, ai dreptate! Acum știu cum se grupez morți și vie, râul! Curgerea lui viforoasă Ea poate sugera Potop, ai dreptate Armăsari, zare, săgeți, lănci Iureșul toate desându se unele între altele Mânate de goana apelor Spuma, sfârșitul lumii ha, ha, ha, Potop, ziceai, da? da, da ha, ha, Ce-ai da, zbârnazul? Da, da. Ah, da n-ai să-mi din pensulă Decât trei călăreți golind înapoi pe pod Și, -și doi care se neacă Mai ai uh, trei leșuri Șapte bărbați la metereze, o femeie... Ce gloată și... ai vrea? Ce poate aduce ea într-o pictură? Mișcarea se ascunde în scuciul în frângerea brațelor și a trupurilor. Odată se apare chipul spaimei și mai cutremurător ca zeci de oameni cocânjați cu trupurile schilodite, înghesuiți, dar cu privirgoale. Așa, așa și acum ca. <laughs> Știi cântecul? Făr de frâu, făr de capastru, făr de leac de bici în mână. ce roșu înrăsărit, calul joacă un voinic și mi-l joacă jos pe luni și mi-l joacă și mai sus, tot mai sus pe lângă lună. După soare se întoarce, după soare când răsare, după lună când lumină. Mil de sucă, sucă și-l întoarce, după, după lună, lună când e plină, după, după soare, soare cum răsare. Soare. și soare tânăr călare. După călușel gălbior. Galben soare în piatră sare. Râuri de apă, râuri de apă să-mi scalde pictura, râuri furtunoase, râuri invadatoare! Meștere, oștere-i puc, da. se risipesc, da. vin, gonesc spre noi, se născunde! A, ce spasă dacă aleargă! Nu pot să plec acum! Nu vreți cât de bine să o rânduiesc toate sub pensulă? Așa, așa, așa, ai, du-te, du-te, du-te, du apără-ți viața! Nu plec, pără dumneata, meștere, nu te lasă! O ce să aibă cu mine, nu-s decât un biet pictor! Mie nu-mi pasă de ei, îi las să fugă! Ei de ce nu m-ar lăsa să-mi... minte, meștere, cum erau să tabere cu cai peste noi când pictai dumneata sediul unei cetăți? Da, da... Mult ai mai lucrat de atunci. În scăunarea de la Fergana, Întâlnirea lui Babur cu sora sa mai mare, Canzada Beghin, Babur călărind, Bechii ganiani îi jură credință lui Babur. Dar de ce te-ai la Seneca asta, Culesul migdalelor? Văd că regele nu apare aici. Dacă ar fi slugă de rând... Nu s-ar mai sătura să-și vadă chipul pretutindeni, dar Babur nu este așa. Mă-ndrumă înseși însemnările făcute de el. Pune pe hârtie tot ce găsește vretnic de curiozitatea minții. Adevărat că a fost elevul poetului Ali Shernavoi? Ba și a lui Mirzauluc Beg și a lui Abd Aramanjami. Ar Dacă te interesează ceea ce ai numit culesul migdalelor, Uite ce a scris Babur însuși. Citește. Satul Migdalului ține de cujant. Deși nu începe chiar de la hotarul acestui oraș, satul Migdalului ai zice că e o prelungire a lui. Migdalele sale sunt minunate. De la ele îi vine și numele. Toate sunt trimise în Ormozor, în Industan, este așezat la mică distanță, la răsărit de cujan. Ah, o semnare de adevărat geograf. He, he, he. Eram împreună când s-a plimbat prin sat. Țin minte că un țăran... Ba nu-i drept, negustorule! Am scos trei suflete din măcarul asta și cu al meu patru. Ce taci, bre? nu e așa? Ai văzut? Trei și cu al meu patru. Asta e, negustorul. Și acum te-ai găsit să nu-mi plătești samarele. Dar ce taci, bre? Ai uitat că suntem tovarăși? Și te-nturni să ne lași muritor de foame pe dumnealui și pe mine. Nu ți destul că ne furi la cântar? Ce dați vrei? Dar pe cura Tare mă tulbură. Babur vrea să afle orice tradiție populară. Când am desenat oamenii pe care-i vezi, am plecat de la cuvintele Între satul migdalului și cujand, jand se întinde pustia cunoscută sub numele de Heiderviș. Aici nu contenește nici când vântul. Din locul acesta el suflă fără încetare, către răsărit spre marginan, înspre apus, lacujând tot din cu dincoace bate neîntrerupt. Locul e răscolit de vânturi viforoase, cu vârtejuri. Se povestește că niște derviși, întâlnind un astfel de vârtej în deșertul acesta, s-au rătăcit, unul de celălalt și se strigau într-una, Hei, dervi, hei, dervi, până ce-au pierit, până la unul. Iar în sterpe, i s-a spus de-atunci, Hei, derviș. Bărbații ascunși pe după pietre, agățați de trunchiuri subțiri de copaci ce se îndoaie gata să se frângă. Bărbații cu capul îngropat în nisip, atât de chinuiți, atât de înspăimântați, suferind atât de mult. O mai fi pictat cineva legendele denumirilor geografice? Norocul meu că babur nu se frământă numai de cele două sute de cătane uzbece cu care a pornit să cucerească lumea și ca pleacă urechea să culeagă și comori de acest soi. Uite, acum îi spitește gândul de a picta un izvor, astfel încât să te apuce setea privindu-l. I se zice coaja siaran. Asta cred că înseamnă... Trei prieteni. De ce eu fi spunând așa? Tot însemnările lui Babur o să ne lămurească. În jurul izvorului cresc trei soiuri de arbori pe care altundeva nu-i vezi alături. Sătenii cred că e un dar anume pentru ei. Dar nu știu încă să povestesc în desen. Mă chinuiesc și... Nu izbutesc să pricep. Cum aș putea înțelege? Rănălțate, stăpâne, papu. Mă doare sufletul ca după un frate de arme. Ce spun? Ca un frate de lapte. Meșterul tău împătrundea mintea și inima. Asta-mi plăcea în pictura lui. El nu-mi înfățișa făptura, nici trăsăturile, ci omenia și gândurile. Acolo unde alții se temeau de încruntare, el știa să citească. Blândețea regelui Cărturar, întrebările scriturilor... Da, ție ți-o pot spune, pentru că ești singurul pictor care mi-a rămas din anii mei de început. Meșterul îmi neîncrederea din răgazurile de taină, când mă înfruntă nemărginirea în oscatului și a mării celei fără desfârșit. Când îmi cere firea să-i dezleg Când sărăcia oamenilor, ciripitul păsăretului, Foamea văduvelor, mândria animalelor de pradă din junglă, Libertatea a peștilor zbenguindu-se în imperiul lor lunecător Și străveziu mă cheamă, mă-nfioară, mă, mă covârșește, Ce l-a putut face să... Cum să mă părăsească tocmai el, martorul atâtor bătălii ale mele, unicul cititor în afara copiștilor al însemnărilor mele, lăsându-l să le adâncească pentru a le putea ilustra, era ca și când am fi stat amândoi la sfat, pentruic, luminați numai de feștilele pâlpâitoare ale pupilelor. S-a temut, mărite doamne. De mine? De sine însuși, de sine, de neputința sa. Ce vrei să spui? Meșterul nu s-a îndoit niciodată de harul lui Nu și-a supus niciodată degetele rațiunii creatoare. Ce schița pe loc, aceea socotea că e cel mai bun. Sângele răniților însuși desenează pe stâncă în locul meu. Așa obișnuia să spună. Avea un suflet de poet, dar de ce a fugit de la curtea noastră? Într-o zi tot, tot, tot e greșit. Dar compoziția... Cât păceală! Lipsește ritmul, lipsește mișcarea, toate câte te am învățat, câte tu le știi, mie -mi scap acum. Degetele mă trădează, își bat șoc de mine, nu mă mai slușesc. Călătorind cu soldații noștri, a văzut atâtea ateliere din țări străine, a întâlnit atâția meșteri mari, se întreba tot mai des. Care e pictura adevărată a mea? Alor, lor? Care ochi văd mai bine? De se nu cuie mai aproape de realitate? Cine colorează mai scutuitor, Unde se ascunde autenticul? Nu mai am ieșire. S-a dus liniștea mea. Ce voia? Ce căuta? Dacă vreau să găsesc adevărul, nu există altă cale. Trebuie să mă întorc din drum. Să o iau de la capăt, da, o să-mi iau alt nume, o să-mi schimb înfățișarea, o să cad la picioarele unuia dintre pictorii aceia. Primiți-mă, rog vă, ucenic, am atâtea de învățat, din atelier în atelier, din o țară în alta, de la un maestru la altul, arta nu o poți cunoaște decât din lăuntrul ei. Regele Babur mi-a să-i dau tot ce am mai bun în mine, însă nu mai știu dacă ceea ce socotesc eu a fi bun mai are vreun preț. Trebuie să stau în preajma altor artiști, să-i văd lucrând, să le furmește șugul, să mă prospătez gândirea. Vreau să trăiesc printre cei de seama mea, nu sunt zugrav de curte. Vreau libertatea de a învăța și de a picta ce simt că se potrivește cu firea și cu talentul meu, cu chemarea mea. Dacă regele Babur nu-și va putea ilustra manuscrisul fără mine, va avea el grijă să mă cheme înapoi. Un pictor adevărat știa el bine că nu se să mă opun de săvârșiri sale. Harul e cel mai prețios lucru de pe pământ Dacă aș trimite după meșter să-mi fie adus pe sus Ar fi ca și cum aș ucide Eu nu pot ucide frumosul Când se va regăsi pe sine însuși Va reveni singur Iar dacă nu mai vine Înseamnă că artistul Cea mai delicată plămadă omenească și un zâmbet poate o floarea talentului, să-l lăsăm să trăiască după canoanele artei sale, după șoaptele sufletului său. În definitiv, ce pot eu pricepe? Sunt doar un rege și atâta tot. Ceea ce mă ne e că nu mai sunt mulțumit decât am învățat de la meșterul meu Ți-am povestit despre el A murit săracul în postia Heiderviș Ce te ne nemulțumește, meștere? Nu poți picta faptele unui nou Alexandru cel Mare Cum este Babur, preluminatul Alexandru? Da, un adevărat Alexandru N-am ajuns cu el până în India Ba da, dar ce vrei să spui, meștere? Ziceam că atâtea țări prin câte am trecut Ca să poți cuprinde din ele Întâmplări nici măcar visate de pictorii care și-au încercat puterile înaintea noastră, orizonturi vegetale și arhitectonice atât de priveliștea nevoie de înțeles fiare, animale de povară, copaci, flori, ale căror forme, culori, gingășii, nu vor să se lase pictate în felul nostru tradițional. Cred că ai dreptate, meștere. Pe deasupra cartea lui Babur e plină de observații cu privire la atâtea nații, la obiceiurile lor. Pare cumplit de greu să cuprinzi toate acestea într-un întreg, să le, să le armonizezi, să le contopești, să le echilibreze. Camalidin Bihsad, elevul lui Alisher Navoi, când s-a înconjurat de Casim Ali, de Mirik Nakpaş, de Dust Mahomed, de Sah Muzafar, renumita școală din Herat, nu gândea că un nevrednic urmaș al său ca mine avea să întâmpine atâtea probleme neașteptate, sunt tot mai încredințat că miniaturiștii de aici, din Rașput, i-au depășit cu mult pe cei din alte țări. În ce fel? Cât privește analiza realității, am oh. multă de învățat de la ei. Meșterul meu a greșit. A greșit? Când? În clipa când a hotărât să se întoarcă din drum, să ucenicească la Shiraz, la Tabriz, la Meșhed, Isfagan. Cum să te adresezi viitorului cu un limbaj învechit, dacă mi-aș putea îmbogăți știința, ah, dacă aș putea, aș face-o numai cu ochii asupra direcției și destinației artei mele. Ai, cine știe, însă... Meștere, ce înțelegi prin direcție și destinație? Noi, însoțitorii lui Babur, nu mai suntem cei ce-am fost. Trăim în altă lume, nouă. Nu noi vom învăța această lume cum să simtă, cum să gândească. Dacă vrem să fim înțeleși, trebuie să înțelegem mai întâi pe aceia care ne-au primit pe pământul lor. Dorim să înfăptuim un viitor împreună. Viitorul acesta ne privește numai pe noi și pe indieni. El nu poate fi dictat de trecut. Și dumneata, vrei să pictez cum se face în rașput? Chiar să aleg asta și n-aș putea. Are și o artă mincinoasă. Nu sunt rașputan, dar... Nu mai sunt nici uzbec, fac parte dintr-o seminție crescută pe cal. Ne-am hrănit cu pâinea tuturor neamurilor, am băut apa izvoarelor, toate din cale. Prin asta suntem mai mult decât frații noștri de acasă, dar și decât cei de aici. Tot ce-mi frământă inima din trecut voi păstra, dar mă voi hrăni și cu tot ce mă atrage din arta localnicilor. Și așa se va naște o artă nouă. Vorbeam de ună zi cu Mirsa Idali și cu Hojab Samad. Ei, meșterea aceea persană! Ei l-au îndrăgit tare mult pe fiul lui Babur, împăratul nostru de astăzi, pe Humayun, și l-au urmat încoace. Au adus cu ei un aer proaspăt în atelierele noastre, însă niciunul nu are ochiul sigur al pictorilor indieni. N-au curajul să pună pe hârtie mănuntul. Nu-și finisează ca și lucrările până la capătul puterilor. Nu se încumetă să-și încerce puterile cu personaje prea multe și prea variate, astfel încât nici unul dintre ele să nu semene cu celălalt. Și mai ales... Da? Mai ales... Mai ales... Mai ales nu fac portretul obiectelor. Portretul obiectelor? Ce vrei să spui? Mm, lucruri care pentru noi, cei din școlile vechi, sunt elemente decorative, de umplutură, pentru indieni devin la fel de importante ca figura umană. Așa că nu glumeam, ei portretizează frunze, păsări în zbor, fire de iarbă, stâlpi, flori, garduri, cu atâta grijă de parcă ar fi vorba de chipurile unor foarte înalți mitari. Și cum gândești că vei putea uni cele două stiluri? Mm, voi cere împăratului Humayun să-i cheme în atelierile noastre pe artiști din școala hindusă, ca Jagannath Tara, ca ciand, ca Sanval Das și pe alții din Cașmir, din Punjab, din Rajputana. Nu și pe Ustad Mansur, minunea veacului, e, cum se zice. În primul rând pe el. Ar fi atâtea miniatură de făcut pentru cartea lui Babur care să reprezinte animalele, florile, ierburile, copacii locului. Cine altul se pricepe mai bine ca marele Ustat Mansur? Ce dască-l minunați! Cei mai pricepuți în arta de a introduce arhitectura în peisaj, în dozarea, în ritmarea culorilor... În arta ornamentării... A compoziției și pe deasupra a o taină care mă atrage cel mai mult spre ei. Care meștere? Arta de a înfrăți oamenii pictați. Tocmai în aceste tărâmuri stăpânite de caste, Pictori indieni au născocit vicleșugul de a ignora orgoliul celor de sus Cum asta? Niciodată nu mi-a trecut așa ceva prin minte Nici nu e bine să fie la îndemână minții tuturora E primejdios pentru ei, pentru pictură Spune-mi și mie, meștere, te rog Acești pictori privesc cu același ochi nepărtinitor pe bogat și pe sărac, pe maharajac și pe paia. Pentru ei, oamenii sunt simple motive artistice și atâta tot Arta de a picta oameni și nu funcții Umanul și nu puterea, individul și nu casta lui. Arta de a vedea personajul cum e în realitate un biet om ca noi toți și nu într-o poză ridicolă de părinte al sărăcimii, auzi, sau de inspirat al cerurilor, ori de înțelept fără prihană, numai pictorii din partea locului au dibuit etajarea compoziției astfel ca personajului marcanță să nu-i fie acordat mai mult spațiu și nici accent mai mare ca unei cămile. Cât te iubesc, meștere, pentru felul în care grăiești. Mă frământă modul cum aș putea folosi și eu structura aceasta a împărțirii picturii în scene suprapuse, fără ca asta să stingherească privirea de ansamblu. Te-ai oprit asupra unui loc anume mm, din cartea lui Babur. Da, cum ar fi cel despre sărbătorirea nașterii prea Humayun. Ascultă ce a scris atunci Babur. Știi pe de rost ce a scris împăratul? Hei, cum altfel? Parcă poți să gândești ilustrațiile dacă nu ți-e toată ființa îmbibată de stilul și sensurile scrierii. Dacă aș spune că am citit-o de sute de ori, n-aș minți. O simt aici și aici. Carta lui Babur gândește în locul meu, vede în locul meu, pășește în locul meu, respiră în locul meu. ascultă Când s-a născut Humayun? În 1506. Așa, deci, la sfârșitul anului acesta, marți, în a patra zi a lunii Kuda, soarele, aflându-se în casa peștilor, s-a născut Humayun. Toți nobilii, mici și mari, au adus daruri, s-a adunat o stivă atât de mare de flori albe, cum n-am mai văzut nici când. A fost o serbare minunată. Asta e tot ce a scris Babur, cam puțin pentru un pic. Mm, cam puțin, dar subiectul e atât de darnic. Să înfățișezi oameni veselindu-se datorită nașterii unui nou pui de om. Uite, să zicem că ăsta este cadrul. Sigur, mai mult de jumătate din spațiul central ar fi dăruită petrecerii propriu-zise. Numai că ideea asta i la demona oricui. Nu voi putea niciodată dezvălui spiritul viu al acestui chef distins dacă nu-l pun față în față cu, cu, cu, să zicem, cu umilirea slugilor sau cu veșnicia imperturbabilă a naturii. Sau cu amândouă. De ce nu? Aici, jos, să închipuim zidul înconjurând grădina. Unde stau pe un covor persan albastru, babur și oaspeții săi. La umbră, de-a lungul zidului, pe din afară, se preling năduşiţi bucătari cărînd pe crește tăvi imense. Mmm, ce arome, ce da mai plăcinte, ce bunătăţi! Nu vă plămiţi! Să-ţi în păgare Un pas treşit şi se duce în cadrul de-adul la Mocoarei! Nemorciturile, vreţi să-mi piaşti bunşi bară şi dacă scap, papa, pe pat tăieţei şi hrănescii! Cum mai colora zidul ăsta? Depinde ce culoare domină întregul. Nu-ți spun decât că roșul triunfător, exaltat, vibrant al cortului Babur va exploda aici, ca un simbol al puterii sale. Aici, sus? Mm? Uh, în cazul ăsta, în partea de jos, tot un roșu ar suna bine. De acord, dar care? Slugele vor trece în șir, va să zică. Miștoare! Bumbu, sta? Un roșu stins. Da, un roșu stins. Hmm, dar de ce? Stenea la gâfăitul, spaima. Da, da. Un roșu în care să predomine vânătul, pământiul. Oamenii aceștia sunt la capătul puterilor. Ce faci, Dumneavoastră? Să sudarea ta acum. să când se expărește serbarea, adu-ne aminte să te văd în fundul lacului să ne, ne poarești racioasele! Un roșu bolnav pe cale să dispară, iar dincolo de zi... Mm, moleșală, o dulce mețeală, exuberanță, o vivacitate molipsitoră. În aparență, de fapt, din dispunerea tufișurilor, a florilor, a fântânii arteziene, trebuie să se citească ordinea. Mâna de fier a stăpânului și artificialul adus de ele. O veselie poruncită. Intervenția minții și folosirea naturii pentru a înjuga printre plăcerile de rând al împăratului, ca să-i creeze sentimentul de fast, dar și de intimitate, de comoditate, odihnă și stimulare simultan. Meștere, cum vei putea să sugerezi toate acestea într-o scenă unică? Rol, a toate stăpânitor al rațiunii? Ordine! Un cerc, dragul meu. E destul. Cercul, nodul, lațul, nu? Pricep, vei prinde toate personajele într-un cerc. Exact. Dar partea superioară a acestuia va fi compusă din mărimi stând de vorbă, gustând câte ceva. În jumătatea inferioară, o dansatoare plină de nerv, de eleganță și un dansator cu spada scoasă din teacă. Apoi, muzicanții. Meștere, dar nu crezi că se ajunge la o ruptură între linia orizontală a slugilor și această lume închise mm, între ziduri? Am chipzuit și la asta. Pe aici, din dreapta, reintră slugile în imagine, aducând bucatele în dreptul împăratului. Aha! Străbat o grada prin afara picturii și revin pe o linie tangentă cercului, paralelă cu cea de jos. Vezi ce bine se adună tot și pe deasupra... Această linie de sus barează tot planul inferior. Ce înțelegi prin asta? Se subliniază caracterul închis al acestei veselii care nu cuprinde și poporul. Linia o închide cum stă freamătul mării zăvorât într-un ghioc. În planul cel mai înalt al miniaturii, dincolo de turbanele boierești, începe libertatea firii și eternitatea ei, fără o preliș, tot atotcuprinzătoare, desfășurată la infinit. Și așa toate reintră în proporțiile lor normale și-și redobândesc efemeritatea. Și așa pictorul se lasă însoțit o bucată de drum de filozof, iar pe Babur îl reducem la statura sa de om, ca toți oamenii care azi petrec Socotindu-se centrul universului Uitând cât de neînsemnați sunt Pe lângă existența imensă a naturii Imaginează-ți aici, în spatele său Un stejar Stăpân pe zile și nopți Fără număr, rece Îndeplinătatea luminii Și a desăvârșirii E minunat, meștere Cât de adânc și de precis Este totul chipzuit N-am născocit nimic, dragul meu Pictorii indieni mi-au deschis ochii asupra a ce poate oferi structura în caturi a miniaturii. Lasă-mă, meștere, să mă scaldă în muzica celor povestite de tine. Ce mai face meșterul? Preanulțate împărate Humayun. Meșterul tace. Privește, gândește. Și tace? Ca un copac pe malul unui râu, orbite de susuri, a surâsite de la arma clipetului din unde. Vrei să-mi mai o odată cum a avut loc ultima voastră conversație? Da, prea Eram tulburată de un vis rău în care ispări semn depictat pictat carda lui Babur. Și un vultur ivit din adâncurile unei prăpastii negre a întunecat soarele, urcând în înaltul și s-a prăbușit apoi ca o piatră. mi am văzcat manuscrisul între și. Şi... Duc a fost. Dacă doriți prea generosului Himaiun, îl puteți privi pe pietul meu meșter. Nu vă sfiiți. Nu simte pe nimeni din jurul său. Ai spune că ochii lui, atât de tulburați de imagini, au adormit deschiși, se odihnesc în sfârșit. Mă tem că nu odihna e cea care îl cotropește, ci o la căutării. N-ai izbutit să-l să se înfrupte nici măcar din fructele dăruite de mine? Îi dau câteva lingurițe din sucul lor, de mai multe ori pe zi. Vom pierde un mare pictor, dacă nu-și revine. El, care copil fiind l-a cunoscut pe tatăl meu, era nădejdea noastră. Speram să împlinească visele meșterului său și să umple manuscrisul Babur Namah cu minuni ale desenului și culorii. Se vede că prea mult a contemplat în închipuire miniaturile, ca să se mai poată întoarce printre noi, să-și mute gândul în faptă. Oricât de trist ar fi să o spun, este de datoria ta să te pregătești a lua locul meșterului tău. Știi bine că am adunat la curtea mea 145 de pictori miniaturiști. L-am adus din Tabriz pe Mir Said Ali, ucenicului Camaridin Bihzad. L-am invitat și pe hoja abduz Samad, care ne-a încântat cu arta din atelierile și razului de unde vine. Numei ilustre, mâini de aur, suflete de muzicanți și de poeți în pictură. Dar nu ei vor ilustra însemnările tatului meu, ci tu, ca al doilea urmaș al meșterului ales de babur însuși. Ai milă, prea cinstită stăpâne, Humaiun, nu lăsa povara aceasta numai pe umerii mei. Privește la meșterul nostru Cum l-a pierdut idealul prea greu pentru el Și amintește-ți cum l-a gonit disperarea pribeg prin Asia în căutarea frumosului Pe propriul său meșter Îngăduiem să nu lucrezi singur Vrei să-ți împarți slava cu alții? Slava? Măcar dacă aș putea picta un fier de iarbă Cu care să înșel mielul care paște Cât m-ar ferici să -mi mănânce mielul gloria asta Cum poftești? Alege pe cine vrei să te ajute. Îi poți folosi pe toți pictorii din preajma ta. Dăm doar de știre să nu-i încarc cu porunci peste puterile lor. Singura lucrare grapnică este încheierea celei despre care vorbim, spre amintirea marelui cărturar a împăratului Zahir Ad-din Mahomed Babur. 41 de pictori au muncit și mai muncesc încă sub întrumaia dumitale, meștere. Noi i nedreptății, tânărul meu prieten. Compatrioții tăi îndeoseb kerugujarati, Gujarati, Ras, Daniraj, Songar Gujarati, Sarun, Taria, Bawani sunt artiști care n-au nevoie de vreun ochi să le supravegheze munga. Dar persanii și ceilalți? Mm, glumești. Ustad Mansur, Ibrahim Nakwash. Abdullah Faruh Beg, Jamshid, Ibrahim Coahuar, sunt desăvârșiți. Totuși, luminatul împărat Akbar, fiul preaslăvitului Humayun care a răposat și nepotul înțeleptului Babur, le-a poruncit să asculte de sfatul tău? Mai auzit dându-le vreun sfat, n-aș îndrăzni. Doar cu tine mai stau și eu de vorbă, prietenește. Atunci răspunde-mi, ca prietenul meu mai mare. Ce te frământă, dragul meu. Cele 96 de miniature ale manuscrisului Babur Namah Sunt semnate fiecare în parte de cel care am înfăptuit-o da. Am făcut-o socoteală 15 din ele se ocupă de istorie 13 sunt scene domestice 21 reprezintă bătălii Altele 6 scene de vânătoare Petreceri domnești apar în șapte 5 imagini înfățișează animale de uscat 4 de mare 12 sunt închinate păsărilor iar 11, florilor și copacilor. Iată, uite, cu ce se joacă dumnealui în loc să studieze natura și omul. <laughs> și ce-i cu socoteala asta? Fiecare pictor și-a ales tema după înclinațiile sale, după gust, îndemânare, ucenicie. Și fiecare pictor a semnat miniatura executată. Să nu te superi pe mine, meștere. Din ce e, dragul meu, spun. Eu, meștere, să învăț cât mai multe de la dumneata, dorind să studiez cât mai atent... Am căutat, m-am uitat, am răscolit și... Și? Și nu ți-am găsit semnătura nicăieri. Ai dreptate. Dacă mă întrebai de la început, nu-ți mai iroseai timpul. Îți spuneam mie. Asta înseamnă că dumneata pregătește un alt manuscris, călții tăinuit. Că nu vrei să-ți amesteci lucrările cu ale celorlalți. Nici vorbă. Cum îți poate trece așa ceva prin minte? Chiar pregătești? Ce? Un alt manuscris. Ah, parcă văd ce mirațuri să fie toți, cum vor să-și dea seama cât sunt de prejos. Nu vreau să te mai aud vorbind astfel. Orice nerealizare a unui frate al nostru de suferință și visare, a unui alt artist, e o mare nenorocire pentru omenire nu numai pentru el. În niciun caz nu ți-e îngăduit să te bucuri. Cum să tresară orgolul în noi când viitorul e lipsit de o capodoperă, E prilej de deznădejde, nu de vanitate. Iartă-mă, meșterer, iubesc atât de mult arta că... Dacă mi-o iubești, cum se face că nu mi-o recunoști și o cauți în altă parte? Dar ce vrei să spui, meștere? Ce ai auzit? Ai trecut peste dovezile meșteșugului meu în multe rânduri și nu ți-au sărit în ochi? Unde e dragostea ta și, mai ales, meștere... unde ți-e priceperea? Păi... Nu. Nu suntem eu... să-ți strici lumina ochilor cu lacrimi, dragă. Hai, hai, hai. Nu, nu, te, -te. M-am prefăcut că te-mustru și am dorit să sufer puțin ca să ții minte această discuție a noastră, poate cea mai importantă. Te ascult. Cele 96 de miniaturi, operele acestea, fără egal, sunt toate într-un fel. Și ale mele Dar cum asta meștere? Eu am dezgropat Iubirea de frumos ascunsă În sufletul celor 41 de meșteri Și în cursul multor Foarte multor ani Eu le-am condus mâna Ca să pună din penel O clipire sub o pleoapă Ca să îndulcească un zâmbet Cu o rătunjire plină de soare Să încordeze ținut unui bărbat Cu mai multă vigoare și sete de viață eu i-am încurajat când le tremura sufletul de spaie mai realizării. Eu le-am deschis privirile să vadă într-o frunză verde, un al doilea strat de verde, mai blând, și un al treilea mai adânc, și un al patrulea unde transpiră lăuntrul cărnii vegetale, și un al cincilea strat, frate cu străbezimea azurului, și un al șaselea, un al șaptelea, și... Neștere! Ce ți le spun eu pe toate când de fapt... Am atâtea de învățat de la tine. De la mine, meștere? De la tine, fătul meu, cum am învățat necontenit de la cei care se amăgeau că pot afla ceva nou de la mine, când tot universul se ascundea în ei, iar eu nu făceam alt decât să li-l descoper, ridicând văl după văl cu grija să nu tulbur cu nimic. Spectacolul lor interior Așa cum îl se firea În pietul lor gingaș de visător Încep să înțeleg, meștere Așa e Am comparat și am tot comparat Eu miniaturile din Babur Namah Cu lucrări mai vechi Ale celor 41 de pictori Și am văzut că acestea Au ceva mai mult Ce au mai mult? Au o flacăra nestinsă a vieții și tu crezi că un om mărunt ca mine, un abur trecător, ce altceva sunt, ar putea semna sub flacărea nestinsă a vieții? Nu, mi-ar fi teamă că s-ar prăbuși cerurile peste mine, că s-ar despica scoarța să mă înghită, că flacărea aceasta, fără început și fără sfârșit, m-ar putea arde și mistui. Nu, dragul meu, nu, nu o să fac asta niciodată. Meșterul tău, nu-i decât un fluier, un fluier din care cântă floră și frunze, amiaza și întunericul, luna și stelele, pietrele, metalele, lemnul, foșnetul și zunzetul, pământul, focul, aerul și apa și toate câte sunt ale firii și le preschimbăm noi pictori în culori și le dăruim duh și le dezlegăm din nemișcare, din încremenire, din, din moarte, să slujească frumosul și omului și ținerii de minte. Un fluier din care cântă soarele și veșnicia Ce meșter! Care meșter! Nu sunt decât umbra unei raze de nădejde a omului de rând, De când răsuflă el printre buruien. Speranța că timpul ar putea fi oprit în loc. Atâta tot. Imperul Marilor Moguli, al lui Babur, al lui Humayun, al lui Akbar, poate va fi de mult uitat. Vor trece veacuri și vor presăra corbul tăcerii asupra faptelor de arme, asupra binelui și răului, asupra îmboldirilor la putere, asupra bunăstării și a lipsurilor. Se vor ridica alte imperii. Noi clăditorii ai istoriei vor lupta de la început, noi seminții se vor prăbuși asupra altora cu triumful zdrobitor al avalanșelor. Când un nimeni va da întâmplător, într-un vraf de hrisoave roase de viermi, peste cartea lui Babur, peste Babur Namah și datorită celor 41 de meșteri miniaturiști, în fața ochilor săi indiferenți. Întâmplările vieții lui Zahir, Adnin, Mahomed, Babur vor prinde iarăși suflare. Pictorii, meștere, stihuitorii, actorii, sculptorii sunt marea șansă de supraviețuire a omenirii. Prin ei putem îngrăi mileniilor viitoare. E? Acesta, domnilor fotografi, este misterul manuscrisului Babur Namah și a miniaturilor care îl ilustrează. Menirea dumneavoastră este să ajutați toți oamenii din lume să cunoască nu numai cum arată miniaturile, ci să se bucure cu bucuriile neasemuite și să se întristeze cu tristețea fără egal a celor care și-au jerfit viața. Pentru a da viață operelor de artă. Ați ascultat biografia unei capodopere. Misterul manuscrisului Babur Namah. Scenariu radiofonic de Mihai Rădulescu. Au interpretat actorii. Alexandru Repan, Ion Marinescu, Alexandrina Halic, Dan Condurache, Nicolae Iliescu, Valentin Teodosiu, Mihai din Vale, Nicolae Călugărița, Mircea Constantinescu, Ion Chelaru. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.